Endaiako herriak babitu elbarri biren pertsonen osasun zentro berezituak. Magen ospitalea esaterako frantses Estatu Mailan erreferentzia ondiko gunea da. Duela hogei urte aldiz, handi elkartea sortu zuen Ramon Espik, istripu baten ondorioz, elbarri geratu eta ondartzaz gozatzen segitu nahi transfer, funtzion duen handikapia de personen ki onbezuan Ala, elbarrituen dako ondartza jarduera bereziak antolatzen hasi ziren, eta urritu Urtetik urtera indartzen joan delarik formakuntzak ere eskentzen bituzte eta elkarte hau da gaurregun Frantxez Estatuan ondartzei Andy Plash labela onartzen eta ematen diena. Gaurregun irurogeita dira orotara, haien artean endaiako azgain miarritze doni baneloitzune eta angelukoak. Endaiako erriko etxeak aldiz, sasoiko laula laguntzaile kontratatzen bitu ustaila eta gorrian, Andiplash zerbitzuan laguntza mateko izan ere, azken ama urteetan ama irumila laureunel barrik baliatu bute ondartzako zerbitzua. Ondarri bianaldiz, hamabi urte betebira zerbitzua martxan jarri zutenetik. Laguntzan zerbitzua urtero mila berreun lagun inguruk baliatzen dute Izan ere, ondartzara euren kabuz doastenetaz gain, furgonetan haien bila etxera doan zerbitzua ere eskaintzen dute. Irati Fernandez kordinatzaileak esplikatu digunez, gipuzkoako kirolegokituko federakuntzarekin elgarlanean haribira, eta adimen urritasuna, zein elbarrien elkarte ezberdinei ere, taldeko zerbitzua eskaintzen dietelarik mugimendu haundiko zerbitzua da. Hemen esan eh, guztetik urtera eskaira gero ta hondiagoa da, bai. Egia da el ezberdina ditugola. Ordon askotan eztatzen ditugu talde ezernia bai umeenak, bai eh irugarnean pertsona eta baita ere eh helduak, ez? Ordon bueno, horrenan egiten duguna da gehin bat e, gure helburu nagusia da ondartza, gerduratzea E, gora ez konbentzionara dauten pertsonei, ba, azkenan onartzako zerbitzu hori ematea. Egenbat, e, mugitzen, o, gu furgon eta mugitzen intugun pertsonak, e, izaten dira donostialdea aldea, bideazuale eta ogarzo aldeatik. Baina uh -huh. egia da iruñatik ere taleak izaten intugula, gazteizetik, e, biluotik ere noizbait itorri zain zaizkigu, askotan hemen elkano aterpetsira etortzen dira uh -huh. ba, burgos eta baiadolizaleteko talde batzuk, bai, uh -huh. jende asko mugitzen da, bai egiaz. Yes. Uh -huh. Zerbitzu azken jializateko, aldagelak, komunak, itzalean eta eguzkipean eguz ogunea eta hondartzako sarbidean arranpla egokitu dute dena hondartzan egun pasa a alizateko